دا بهیان دی دایلمل معانی با کې معانیجمعمه د معنا ده معنا وي وجهته معنا نو ح مقصود مخصسود لوحات معنا مقصود توي اهل معانی چې دي دي معنا و ديو دلیل توي د یو تاسو ته تعریف کوي و تاسو ته یو ساده طریقې سره دا معانی او مفهوم ذهن کې کینول کوشش کوم معنا دید معنا نه دا مقصد لکا کا لکؤلاءکا علاه دمر ربهم دای دا مبتداه سم اشاره را اودا اشاره د بعید د په اړه را نو دی وتا ته وایڅ دا د بعید د بارے اشاره دا دنته کې دم تکیانو د پال د اشاره د بعید ولې راوړی شو معنی وتا ته دا وایي چې اول دا ته اشاره ولې راوړی شو دلته هم ضمير ولې راوړنړي شو به د همبانفاولونه شو او پیا دا چې اشاره را شووبع د ولې راولی شو قریبه ولې راونهول شو دا هم د میری پس والې راول شوموپلیون دا فیل رو ولې دا فیل مری پهولې دا فیل نه کراولې راغې دا حال چې دی نه کراولې را ځي زل حال معرفه ولې را ځي معې دامت لبې چې د به تا ته چې نو حات تا ته د استعمال خ چې دا استعمال داسې وکه ن مانی به ته وایي چې دا ولې داسې وکه دی بهته دلیل ووي دغه وجه چې په دا خبره مشهوره ده چې دا علم م معې چې دا نو دا غچه نخوا ده او سررجې پورې وړه ناخخوا ده او بره چې دا غچ ناخخوا ده تا ته وجهه وایئ چې دا چې چې داسې استعمال کنو ولې استعمال کاه دغه وچه ته به ني دا چې نو ساده مفهوم متاسته وي اوس مخ کې عربې کې چې د سویل غواړي وي هو دایو علم من دا یو علم دی یو عرف به احوال اللفظ العربي بيجند شي پد سره احوال د لفظ عربي الٹی بها اهوال د دغه اخواو په ذری سره یو تابابقق د لفض مطابقق ګردي مخت ده د مختده د حال سره دغه لفض د مطابق ګر د سه سره د مختده د حال سره یا لکه تاسو په خبره وور دی که نه نو په تخت دی به تا ته وجه و چې دلته کې اولایک اشاره ولې را وړی شوبع د ولې راول شو تختې په سوول کلامې الاحوال اختلااف والي نو دا صورتونه د کلامبه مختلف کېږي د وجه د اختلاف د احولو مثلا مثلله مونږ بهده وواو بدل تا متقین دینه اشاره ده بعید ذکر اورلش شو د عظمت شان ده پا کوس مثلا پاسقان دي نو مون بوار چهلکه لفظ به بدل کو کا پلریکو اولای بوه اشاره ده قریب بر اورل زکه څه تحقیر مقصد ده نو ته حال بدل شونو لفظ بم پتلی د یو مثال و مثال ذالکا ونا لا نه درري شرون اووری ده به من ف ارو دی عراده به هممر را بههمم راشهدهنا لا نه درري من نه پو شرون اوري ده چې سر دا د شو دی ب من دی پهخلو چې په مع کدي دای باندې رب هم رب ته د ایر اشغان د خیر دا پتا مون ته نه لای اوس د انتا ما قبول ده امنا صورت ته کلام یو شان ده او د امنا رستو کلام صورت بلشان شان ده د امنا مخ کی اوری ده ده او د امنا رستو اراده ده ده دا امنه مخ کې کلام مجهول دي او دا امنه روستو چې د انه کلام معروف دي دا وله دا ځکه چې د امنه مخ کې كلام اشر فرز تعلق لري د شر نسبته بنا الله تا نه کو او دا امنه روستو ته كلام تعلق درشود او د اسلام د خیر سره لري نو د خیر ننسبتې الله ته نو د دو نه د کلام صورت مختلف شو چې یو دی ک د کلام مقااتب تعلقغ یو شان او بل د بلشانانه لل اولا في هاافول ارادهتي مبنیون ل مجولې اوريد د مجون دی وسان یا تفی هاافول ارادهتي مبنیون لل المفهولي وال الداعي لذلك او كم حال چې دا غواړي چې دا یو دی د مجوود را شيبل معلوم را شي نسبت خیر ليصبحبحانه هو پهستان یا د دویم ک نسبت ته غیرره اللا ته شوي دی ومان خو نسبتې سردي لي په اوله او په دغ لب ک نسبت تهشر چې کم دی نو هغه آ... پاال ک غ منې شوي دی چې نسبت ته شربتې کم دینو او دا غطا نکیگی اللہ تا پر ای غبر پوش ہے کنا دا علم معنی تا ته دا وجوئی نحوہ خوبا دا ترکیب کی چو ری دا مجھول دی زمیر پکی دی نائب فائل دی و بمن پر ار دی و سر مطالق دی آراد معلوم دی و رب فائل دی و رشد مفہول دی بہم و سر مطالق دی فو نحوہ تا تا دا نوئی دا اوریده مجهول وره راغ او اراده معلوم وره راغ دا غب چې تا سره لګی نو دا وره سره معنی مبارک لګی په خبره پوشه معنی چې وې نو تو په معنا شي الباب الاول فیل خبر والان شاء ايه تنا حمیر وې نه حمیر که خیر چې وې کنه الله له توفیق در درک د ته به وا چې لپ مستال په کاام دربو کې بردو قسمته وایي مفرده مرقب وي مفردهغلی چې په تنها نه دلات کوي په یوه او دا کاام دی ته وو دا پهې قسم دی سم پ پهمرقبب هغېته وایي چې په یا بهه دو د رالت می کوونه او دا بیا یا په قسم دی بل تام ت هغې ته ده پاغه باندې کوکه خوځي متکلم په کوکه شریف او خوځي نو سامیت الطلبی خبره معلوم شوده سامې په ټولې کسنه سپرو دي دیتا وا کلامم وای دیتا مرکبه تامم وای او دیتا جملم وای درې نومه دي وا او دا په دوه قسمه یو جملہ خبریہ او یو انشائیت جمله خبریه پا دو قسمانا یو فعیلیت سر کی پیلی و بلی اسمیت سر کی اسمی جمله فعیلیه غیطه و جمله خبریه قائلش و رابا صدق و کذب صفت توان کرده او جمله انشائیت دویم قسم دیگا کہ قائلش رابا صدق و کذب صفت لطوان کرده او دا غیلیس قسمه دی تیک ده کنا یا مولیسی هم داقا خبره د دا من فیر مین زرما مین زرما فیر مین زرما وسا قشیرت تا دغه کئ نو کال تا تلک دیر یادې نزل تا ول تکرر نو تکررا کل كل کلام په دنیا فی العرب والعدم وفي نسطا فهو اما خبر وانشاء تیک تکررا هر کلام خوا در ربہ شد در اجرم په دررببي با ش یا در غیربي پهوا ما خبره منشه خبر سرته ما سنو قال ان صادق به سارق او ګاډري یا داې چې دا در اوغس دی پوږې کا ساپه محممد دوعالی موقع یم دا رتام کېدي شي دا در اوغم کېشي ول انشا ماله یاسهح ان شاغری چه نشویل دغې قایل ته شه ذالک دا کاذب او صادق وته نشویل کسا پھر یا محمد محمد سفر سفر کر واقم یا علی علی هماره سات رهو کید تا کنا ول مراد بصدق الخبره مراد د صدق د خبر سره مطابقت د واقعا سره دی ای محمد طیب موجود اوسوما ول صد موجود او اصل ټوپه په سر دا غته طیب وای را ټول چې په سر دا, دا تاسو وای دا صدق دی که کذب دی هر ما کلام صحیح دی د واقعیا سره خو ما خوتن درس کیو وای ما چې هما موجودان نبی ابو ذر ته ورو وای ځکه چې ته کلام د مطابق د واقعیا سره ني ما خوتن دی ستوري کورونو کوي صحیح دا نو خبره ابي واقع سره نه مطابق کيږي او مونږه کدما يو چن کي نو مونږه لږ شو دغتا تاسو اله کا په خبره وېسه و بي مطابقته له واقع و بي كذ به ادم مطابقته له فجمله علي المقيم ان كانت نسبه المفهومه منهما مطابقه لما في الخارج ته علی مقیم دي خارج کیو پوره کع علی واقعي تي کم دي په وطن کې نو ټیکتا او که شریر تی وي الله فقیس په نبی اثر دي کېږي کې په کلي نه او ته علیون مقیم اته لاله تل دي جهاد لاله خره اثرند ابو تل دي مبهه پاکیس بن بیاسه څه شه دي کېږي ولکل جمله تر روکنا اند اره جمله دا پر د خپي دي ټیک ده کار جمله په صبح نه بان. محكوم عليه به. محكوم عليه او توخ بان محکوم علیہ و محکوم بیہی یا محکوم علیہ اول محکوم بیہی تمسند لی و الک فاعل و نائب فاعل او مبتدا غتی د فر خبری او تو تمسند تو الک فعل او یا اغا مبتدا المقتفا بمرفوعه چه قسم ثانید مبتدا ری المقتفا بمرفوعه سد خبر نقوڑے اقا ایمون زیدون نو دا زیدون قایم مقام دا خبر دی قایمون مرتضا د دې قسمه سالیدا مرتضا وی هدا ته نو کا پیشه فدې کا فر با حسره روان دی اوب مسلمانو کخې یاله کا پی دې خبره پکې کداسه لګې ه ها دا ګور قیمتي وګړ مات رکو له واچول رااله متا سلو کنه نو زه د دې کې سبق کې کم طالب سستیو کې خیال دی نو خیال اخي علي دغه علم پر او نقبه انده و بیا ور وارد شي نه د سوان پیدا کیز چې د خواري کوم روغ رندور ته نه کوم او طالب جان چې دی دې نو شو له ول تر تقدر دي تکررې ته خبره پوي که نه نو د دې قدر وک نو د اود نه الله سره جوړ کی ما تاسو سبکو اس دا دا ا لکه یو ټکه تاسو تبلو ومه خو اول د دې سبق خلاصو خبر دا کلام یا به خبر یا به څه انسان محکیان هو نه غواړي زویا ما ازره بنو ذا دروغ یا کدرو غو درښت او تذرغو سوال نشته و که مساوی دي نو لکل خیار و معل بادرنگ که مساوی سا دیده تا و یو واد یو سو گزاره نو اختیار دیده سره که زور داره شوه زور نشو را دی. دیده آسده مثل نه شوم ندیز مریضی که پا پند یو والی بیاد خداعمل شوه تیک دا؟ او سو تفل کهو او که چرتا دغری دا داتا تا تکم دی عامر دیده دیده په درجه کستان چوت دیده او خبره ما واجب دي اغه ووه نو په امو ګورا باندې تخلصي بس بیا دوسارو بس کیګره کنا ده کې بیا د دروغ او د رښتاو ته پوس نشتم لکن خبر چې دی نو خبر دا دغه قواڑی خارج کې مستاق قواڑی خارج کې سقواڑی مستاق قواڑی تاسو په خبره باندې پوښت خارج کې مستاق قواڑی او شو بیا ځغاوا درا چې ده ان شاو یون کی تا نشویل چې دا صادق دی یا دا کاذب دی او دا دغه یون کی تویل شي چې دا صادق یا دا دا دی یا کاذب داغه تحقیق کولی شي او د دې تحقیق نشي کولې چې ده صادق دي که کاذب ده که غیره د حارث کې حکایت شتا مخکی ان هوش تا د دې لپاره نشته بلا خبرم او سوتیا مې صرف لا تجربه کا د دې تعلق خود سره دی چې دا لرډ نه و چې واک لرډ نه او چې سم علی مقیم نه غوتم له شوپور څخه مقیم دی کنه دې او تا ته پته لګي لکه ان شاء الله کې تک معلومات کول غواړم ته له پیگئے کا نپ پیگئے جان اللہ دمائے توبہی الکلام علی آل الخبر الکلام علی الخبر اما یکونا جملتا پیلیتا نو اسمیتا دا تالا دردی چی جملہ خبریہ بکلہ سی اسمیتا بھائی کانتی خیر کیس امراش ہاں او یا په لی یي شروع کې سره شي او زیارت کې شروع زیارت څار شنبه او زیارت، شروع خلاص څار شنبه چې شروع کې د غره شي پیلید ابتداء نفل اوله موضوعات لنفاده الحدوس په زمانه مخصوص زده تا ته ای ګورا زهابه زیدون یا ذهب زیدون زادون ظاهبون دا زهب الله ذا جمله را یو سړی دا و دا زهب الله فیليه را وړه نو زهب الله جمله فیليه والے او نو اوس جمله فیليه را وړه نو تاسو واینه چې الله ظاهب بنور الرحم دا جمله فیليه والے را او بیا پهې جمله پ کې دا جمله ما ما دوولې را وړ مواې واللی نه را وړ نه پو نه نو دتي تا پو چې کم دی نو دا بانه کېږي نو وي چېته جمله اسم نه را وړي او پ را وړي په کې او واجه ده جملہ فعلیہ دلالت په دوام باندې کوي او جمله اسميه اسميه دلالت په څه باندې کوي په دوام باندې او جمله فعلیه چې اسميه د فعلیه دا نو دا دلالت په حدوث کوي یعنی په دا کار کوي چې هغه یو نویک پیدا کار دي یا په تیر زمانه کې دی یا په حال کې دی پر اوله موضوعات لفات الحدوث فی زمان مخصوص افادت الحدوث کی په زمانه د مخصوص کی ا زرب تو زیدن یره یو زمانه کی زم ما په لوانی و نو د ذات میواله و دا دا دا دا داو بیت الله خان ال رقیو کو دا خبره وکړه د دې مقصد دا شما زید دی پسکه په تیره زمانه کی یاره کتهږي سکې م والی تیېره زمانه کې م نو دافاده د حدوس کوي کو په زمان زیدون ظاهبون یا زیون ظهبون دا دا دا اوس هغهه دا دغه نه کوي دا پیدا غ نه کوي دی یو د معکه کړي ده خو په کمه زمانانه کې کړي د در زمانانه کولشته اوس خود د لا د بعدې پری وکي معل اختصارې او دی کې اختصاررم دی که توسوی اتی آنا زاربون پی زمان المادوی یا زیدون زاربون پی زمان المادوی اوگدیگی که نو اوگدیگی اوگدیگی که تا زارب تووی یا دراب زیدونوی نو پلاندو کاروش بیل کله کله مقصود چې دا دا غوی دا استمرار تجددي معنی دا چې دا کار ما کړی دی خدام بار بار بار بار مسلسل میکړی دی یا مسلسل کومه لګې ما دته تسلسل والا خبره دا دغه نه معلومه کی بچانه نه معلومه دا جمله اسميه نه معلومه دا تسلسل تسلسلولواله خبره د جملي اسم نه نهلو پو شوکه پو نه دا تسلسل واره خبره د جملی اسم نه نهلومي دا به س نه معلوېږي دا به د حضرتې فیل نه او په حضرتې فیل ک به بیا معلوېږي د جملی مدوا نه وقد توفیدو لمرارت تجددي بل قراې داکانه فلو مدواې که کوولطورری اوکله معور او کاذاقببیلهتون awa kolama وردت o kadakabilaton bao iliya ari pa humya ta وردت ako a kolama mawaradat o kadakabilaton ba su elaiya ari pa آیا هر وارري او کا یو میلا ده په کې به لې ده اوس هلته کې حرانو کې یو اخبار ده او کااس په نوره ووزي نو قبیلهتون فیل دا ور ار کله چې او کا میلیته یو قبیله را ځي نو بهسو الله یا ري نو ما ته یو کس را لیگی او هغه داسه گوری و یا توسم بار بار سی کول کئی پیسه داسه و چه پده عربو کې دشمنه نو بعد وخت که با هغه دشمنی او دشمنه که با پلار منک چه ده یو ماشوم او ماشوم بلا پسنه پیده اما شومبلا پسونه په دو نو هغه چې کوم دی نو دا لري دا اته برابر دل می شو ناغه تبخل کو پیغورو کې وستا پلار کوملا دا د بل د لاسه مرده ناغه وبیا هغه خپل دشمن سی نو دشمن غوبزان ساتو البته دا سق قومی قومي پېښلې وي چې داغه به خلکو پابنده کولی مثلا یو قومی پېښله دا چه دی که مثلا و چې د میله کا مثلا درې ورځې میله را بی دی, دی کې به یو بل ته سنوي د هغې کې به دس بنديوه نه کوو نو بهته چا یا به نقصان وروور نو د هغې به غون کوم بیا تپوس کوو د هغې د و بیا چا په دغې دغه کې سرارت بیا نه کوو خبر پې که نه چا به شرارت ته نه کوو نو واقع داسې اوس چې دغه میلوکې به بیا یو چل کوو چې کوم کسانو به خپل دشمن نه پېژنده که نو د میلوکې د نوم ته پوس بیا کړی نو د میلوکې بهغلیغلی بیا ګر دللی دا دا سروې د بان کې داسې بیا خته بره او کتل چې و پیژمه نو چې هغه نوم به ته چاخلی و که نه نه هغه بیا باربار کته را کار خ بیا کوو چې ل کثار نه را نه بیاغللت نه شي نه هغه بیا خو پیژ نو په بل ور بیا بیا سر ته موقعور نو بیا بیا قپیا کوو نو بل د بیا سرته قپیا په خبره پوهږې تاسو کوو همماسه سرټ دي که نو ایا که ده یو سالی واقعا لکلی دا چه آغا یو پلار ملو یو نیکا ملو نو نیکا مولا تاو جره یو پلارمونتاو نو ها چه را دلمه نو دا آغای لا هم لریکلی و خواه ما رویتی دادا ما یو زوی ده نو چه ده دشمنه نه خبر نشی دا غویا د قست د خپل کور مخ کې د وقبرونو جوړ کړل چې دې زلمی شونه کدي وای چې پلار ما اونې کومې سښو نو زاته هم چې بچی ده یو د پلار دی او دا به دې بس پر دا تلخو کوي او دې می پاسه ورکړي ٹھیک ده نو چې دې را زلمی شونه دته بدماش کونته او خاطه نا به ته سره بنګه تا چوری نه هغه ته چې زمमण بیکاره نسخه ده پلا رو ده نیکه تا پوسو که تا په منگه بدماشه که آقا باز جوڑه سڑه ده غشو چیره ده دا. داغه مور ته مور موره ده ماه پلا رو نیکه چاوه جگه ای بچه ای بخپل مرگ مولی دیو داغه قبرونه دی دا. بیه نه نه سامالو وای بیه نه که نه نه سامال ده ده بس توره رواغشتو سینه تاکی خوادو وی بس پا دیزان ورد چو مزان دا توجنام گواری سامل وای وی خا خام خامی وی او وی پلار دی پلان کی وجل دی او نیکه دی پلان کی وجل دی سرون اومونه وطا خوی که بدلالی نو یو خبره دا تا دا سرید والا د دا بدماشان او تکرا خلق تی او که تا خام خا نو عمر استاد خپل یو دوست دی هغه ته دا سړی معلوم دی استاد خپل هغه سره ډیر نیکی دی نو ته به هغه ته لړ شو غوايه دا هغه نو د سلسله کې مشوره مواله او هغه کته سره سیمداد کولې شنو اوم بود. دی د چا لړ د عمر زهت او ګرځېدو عامر کور نو د پیار هغه وسه مونږ به پیار شو عامر سره هغه داس قدمونه ماده مونږه وکټول کور یې و د پلان کې زو قدمونه اخوادونو خيار خلق خلق او يوسف ګرځ داس خو پالي پلان مقامه خلق ته لا هغه قدمونو ته چې دا څوک ته خو د پلان کې د سوي قدمونو هغه چرغینو دوه راغینو د راغلو ورآځه مرحبا ته ابن فلان انا انا ملانا علم تعلم ته منقذامک امداد قدمونه پتل لگیه که تو پلانده پتره نو بس خواه مساله سره و یرا بس ما خبره بخواهر که امداد که ویسا وی بدا پلا رو نیکو چی را لچا وجیلی دابا چا پکو وی گزاره خواهر وی بدا گزاره خواهر آوته ده پاعتتیسواله اغه ته خدای څه چلي چې کیسه وګرانې دي خو زه ته دا پلان کې زو یو داغه ما نه کېږي چې بس وکم دا یو خداموند د قوم ماري دا پلار ارشه ده له وجہ خدای باقام کې کې نه ماو اغه سره به خوا کې کې نه ماو اغه زبا ګب شپ کې هغه له لاسه په ډب ورکم ها څنګه چل <سؤال> دی یار قصه ته پیس چې داده به ورکه نوخه د غ ده او چې خلککه داس خواده خوا لکه پس مشغول شي که نه خیال نهوي اوس په سرییک زاره مخې سره وکه او دوه به حقیقت ک و مین ولسه یو بسته به دا لکه دو به خپله کې دوه پرده کې به ش په دغه طرریق په سری په غای کې کوو خمال وېدانې کار سره ته کم دی نو هغه وځل <سؤال> خو ګران دی هغه سره به سیاست کوي وې هغه څنګه وې سره به یو نو څو او راوړي هغه به په او درې او د دې ډېرې ت벌ر شي چې د دې ډېرې ت벌ر څخه پځړا شي خریب سره موسی په همدې کې بدماشان و بیموانه مورانه کذا و کذا و هم غشتلو نو دیبا زامنو تاوی دیر تکلا زامنی دی دیبا زامنو تاوی چه ورشی علا که رو دا سوکتی دا ما با علاقه که دا که دا نو تو خانده <laughs> پا خلقلو خانده نو دیبا وی چه ولی دا خانده ولی بیس یه ساژی با خبر آده زمون زید خو کار مشر پخ پلا پاسی دا فکر پسې مشور پخپلہ پاسې داغه مشورې بیا داږي کیږي چې هغه دا کار لا سو کم ځان سره نه مشر مشور پاسې او داغه په خبره باندې خبره واریږي او راستا کوه دیبه مشورې دا تاسو څنګه خانه چیرواځې را رواني نو بس دا غره دا ريدې به دا ټین کې هین کې راشي تھینکی روبس کینې الکا روزما علا کا پر پوسی ته پورا سٹوری معلومو لالو دی لالو مغه شانت وک وجه کاه دی تا سره راپاسسي یو مګلو را وای چې دا دي او بعض خو به د مخه پیکي چې سینګه در شي به شروعور پچ ووي بیا زامن مامن رارسې دی به سپل بس دوه خپله ک دوه دو پرده ک شتا کې سلیبدته په د طرریقه پ غبله مرک دا که بیا ګورې نولهغانانې ورکټ کتاب د صرف او سلی جل ده دی نه هغ کې تفصیللو ګوره او مړه نه زدلې سپټ په د حماسه په خاصې له ټوکړه نقل کړې ده نو کغلطه ګورنه ده تاسو پور دا, ماتا دا ما ته توی چې دا شیر چدل ته دی کړن نو دا او کلمه اوردت وکاز قبيله باسو الی عارفهم يتوسمو اير کلات وارثه عقاستا او قبيله نباسو الیعارفهم يتوّسمو نو لگی دی ما یو عارفو یتوّسمو چې هغه توّسم کوي څه کوي دا سړی دی بدماش نو ته وای چې او کاس ته ارق قبيله ځکه ما ارق قبيله کار کړی دی لکه سړی مبه کې سملو لري نو چې او کاس ته کوم قبيله راشي نو ارقبلا هغه بار بار یو بیمبر رالګی یا توسم چې هغه بار بار ما سې کوي او ما ګوري د دې وجه نه چې ما په ارقبلا کې روانه کړی اوس دا بار بار قتل ده متوسمو سره نه کیږي چه باسو الای یعری په هم متوسمو که متوسمو اې دا داغه په کینالځ دا دی زمانی په کینالځ دا په سکه راځي a sabas دا pa ta was samo moke as sanė tu mazuotun lemoradi دوبوت المسند للمسند لیل دا جم سمی چې دا بس دا صرف دی د پاره ده چې دا کاره ک تاته چې دا مسند مسند مسلی ته ثابت دی لکه شمس مدی تون نوور روشانانه دی وقد توفیدو ل استمراره او کله کله د پاده د استمرار کې بالقرائن قرارې په کاررانو سره ظ لم یکون پ خبرېهافیل نو کله چې په خبر کې فیللی لکه الله ایمونافون دا علم نک سات دا نافیده کنا را وخت کنا پید ها الهمره اډر مو پید شادا والا صل بس به خوستلی شو دا یو لس منټه کې واده